Сказав батюшка, і правда, зітхає мати. Про небо забули, горе прийде. Вже почалося. Сказав тоді, живемо в кінці часів. Тож антихристи спішать зло довершити вершити. Це вікон видно. Спаситель на хресті мучиться, а внизу вони домальовані, скрегочуть, глядячи на безвинного. Люди кажуть, що вкоїться пекельство аби відзначити 19 віків після розп'яття. Так кажуть. «Вже ж видно?» Згодилась невістка. Пічник примітив. «Тіця падає мертва». «Походом на нас рушено», додав Мерон Данилович. «То тільки видається, що їх прапори червоні. Вони темні». «Дивно говориш», зауважує дружина. «Так бачу. Пропадемо. «А хіба можна жити по-демонському?» «Тримайся». Дар'я Олександрівна сама бачить. Край життя. Так треба ж зберегти малих від страху. Менший при рушить книжку. Старший присів під стіною між віконні, затерп. І очі запали з нерушимою думкою. Оленка біля мами спостерігає, як чотири великі руки, дві врясних бришка і стемнілі, а дві світліші перебирають одежу. Рубчик по рубчику, латку за латкою. «Я ж нічого, з їх прапорами не гаразд», – поправився господар. «То тільки Лук'ян потіша, що заживемо». «Не ми, хтось другий», – сказала бабуся. «Не ми, і не Лук'ян», – продовжив господар. Лук'ян знає одно – голосувати «за». Зразу підніма руку, перший. Завжди «за» і попереду всіх. Не встиг доповідник зачинити рот, Лук'ян підніма руку, згоджується. За позику перший, за розкуркулення перший. Сьогодні розбіглися, а то голосував би «за», хоч гробове віко кладуть на село. Потісає, заживем, змії згідять. Нащо казати? Пиняє жінка, повівши погляд на дітей. Лук'ян гірший від начальників. І не люди. А гаси, тих хліб. Перед зборами чув новину. Вночі потяг приходить, варто й обтиканий. Переполох. Начальство з міста скурить на вокзал, бо там головні з Москви. Крізь вагонні двері жменьку, ціджено самих заводяїв. Стрінули їх. Обдутий один і попелястий, вуса під щиточку, молотов чи що, а рядом Каганович, бідовий з вусами, як виновий валет. Наказують розбити кутки в хатах, і весь харч винстий. Чорнявий підкинувся і кричить на всю станцію, до зернини, до зернини, це то так забрати слід. А попелястий гребнув зерно, що було в кишені, і з усієї сили сипнув його в пику окружного секретаря. Зерно вдарилось і повідлітало. Ось ваша хлібозаготівля, як таке зерно негодяще здаватимуть всіх підрості. Відлітавши, зерно вскочило в рот одному з тутешніх, і він почав його крутити і розмелювати на зубах. Непогане зерно. Він агрономом був і знав ареву, атупоту. Кажуть, якби паровод свиснув, не було б чути. Секретаря взято під арешт. І невідомо додівся. А ці два змовлені з третім. Може б ти говорив, попросила жінка. Всі чуємо. Добре. Мирон Данилович обнизив мову. Люди знали, що для двох повно всього в вагоні, як в ресторані. І харчів, і напоїв, м'ясо, окороків, ну всього. Петва найкращі, Котрінефт, як люди знали, аж дивно. Чому не знати, втручається бабуся? Он коли журавленків обікрадено, років тому з десять буде, ніхто ж і не бачив і не чув, а всі зразу в одно. Не інакше, як корінчук заліз. Пішли шукати, так і є, по витрушували крадене. А наїдків зібрано в вагоні, риба концерна і корейка. Закушувати 40 градусно. Нарізати і на булку класти. Куряти на маслі. Скільки чого хочеш?